Govorili smo, znači, draga moja braća, u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallame Govorili smo kakve su odlike i vrline prakse Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame Kazali smo da je sunnet Allahovog vjerovjesnika da je to kuća spasa Ko uđe u tu kuću, spasio se i na Dunjaluku i na Ahiretu A ko odbije ulazat u, kud, u tu kuću Taj je propao i na Dunjaluku i na ahiretu. Taj je propao, znači, na oba dva, na oba dva svijeta. Jer je uzvišeni Allah, tebarak je o teala, ispravnost imana i vjerovanja uslovio slijedjenje Muhammeda, sallallahu alaihi wa alihi wa Islamski učenjaci prave razliku između Islama ili Kur'ana i Sunneta između islama i sunneta, prave razliku. S jedne strane, u globalu to je jedna kompaktna cijelina koja se ne može razdvajati. Ne može opstati islam bez sunneta, niti može biti sunnet bez islama i bez Kur'ana. No međutim, kada govore o vrijednosti sunneta, onda islamski učenjaci razdvajaju sunnet od islama. Razdvajaju sunnet od islama. I mi ćemo potvrđujući ove riječi spomenuti nekoliko predaja koje ukazuju na to da su učenjaci prvih pokoljenja pravili razliku između Kur'ana, odnosno Islama i Sunneta. Bileži Ebu šeyh u svome dijelu tabaqatul muhadithin bi asbehan od Alija radijallahu ta'ala anhu da je rekao en ni'amu situn Blagodati se mogu podijeliti u šest vrsta ili ima šest osnovnih blagodati. Evveluha el Prva ta blagodat jeste Islam. I to je najveća blagodat uzvišenog Allaha teb. Vosanijetu el-Qur'an. Druga blagodat je Kur'an. Vosalithetu Muhammedun sallallahu alaihi wasallame. Treća blagodat je Muhammed poslanik sallallahu alaihi wasallame. والرابعه السنه يا سنه تو je četvrta blagodat po podjeli ali je radijallahu ta'ala anhu. Wal khamisatu al afiye. I peta blagodat je zdravlje. Wa asadisatu al ghina anin nas. Da čovjek bude neovisan, neovisan o ljudima. To je znači šesta, šesta blagodat. Pa vidimo ovdje Da je Alija radijallahu ta'ala anhu kazao da je jedna blagodat islam, druga kur'an, a treća sunnet. Poslanih sallallahu sallam pa četveta je li sunnet. I bileži Ibnul Džewzi u svome dijelu menaqibul imami Ahmed i ovu predaju spominje imam zehebi u Sijeru. Od imama Al-Mervozija kaže Kul tulibi Abdullah. rekao sam kaže ibu Abdullahu, to jeste imamu Ahmedu. Men mate ala islami wa sunnah mate ala khairin upita wa samr kaže onaj ko umre na islamu i na sunnetu je li umro kaže na dobru? pa mu kaže ima Ahmed uskut bel mate ala khair kullu kaže šuti, takav je umro kaže na svakom dobru nije samo umro na dobru, nego je umro na svakom dobru odnosno nema većeg dobra od toga da čovjek umre na islamu i na sunnetu, kako je to ovdje spomenuo imam Ahmed. I bileže imam Buharija i Ibnu Asakir, svaki u svojoj povijesti, od omera Ibnu Abdul Aziza, da je rekao Allahumme me ti'ni bil islami o sunne u obari klifihima. Gospodaru moj, učini moj život i učini u mome životu da se naslađujem sa islamom i sunnetom. Da mi to bude najdraže nešto. Sa islamom i sunnetom. U obari klifihima i učini svaki blagoslov i bereket u njima. To jeste u islamu i u, i u sunnetu. I bileže imam el-Lalikjai u svome dijelu šerhu usulili atikad ehli sunne od Abdullaha Ibnu Šeirazaza da je rekao Raeitu filmenami ređulen Mejiten, Čije lehu, Bi sijabin, Bejadin, Fekultu men hadha. Vidio sam kaže, u snu Mrtvog čovjeka, Kome su donijeli bijelu odjeću? Pa sam upitao, Ko je ovo? Fekile li, Pa mi je rečeno, Hada ređulun, Mate ale l'islamivo sunne, Oneđa. Ovo je kaže čovjek koji je živio i umro na Kur'anu i na Sunnetu pa je uspio. Fa lemma irtafa an nahar jaa al khabar an Sufjan ath Kaže pa kada je osvanulo toga dana došla nam je vijest da je umro Sufjan ath-Thawri. Znači taj čovjek koga je on vidio u snu to je bio Sufjan ath-Thawri umro je na islamu i na sunnetu. I uistinu, ako Sufjane Seuri nije umro na islamu i na sunnetu, onda ne znamo nikoga ko je živio i ko je umro na islamu i na sunnetu od jeli, generacije Tabi-Tabina. I bileži Ebu u svom dijelu El-Hilije, Ibn Asakir u svojoj povijesti, ibnu Džavuzi u dijelu Telbisu i Blis, od imama Eleuza'ija kaže Ra'eitu rabbel izzati filmenam Kaže, vidio sam Allaha Čelešanuhu u snu. Vidio sam Allaha Čelešanuhu u snu. I to je aqaid velikog dijela učenjaka ehlu sunneta ul džemata. Da se može Allaha Čelešanuhu vidjeti u snu. Između ostali to mišljenje zastupa ima Mahmed, Šeho Islam ibn Tejmije i drugi. Znači, može se vidjeti Allaha Čelešanuhu u snu. O tome možemo kasnije posebno govoriti. No, međutim, kaže ovdje, Imam, el-e uza'i vidio sam Allaha, Jalešanu, snu, fa kale li, pa mi je rekao Allah, Jalešanu, Ja, Abdurrahman, Ente allazi te'muru bil maruf, wa tenha'anil munker. O, Ebu Abdurrahmane, to je, jeli, Abdurrahman ibn Amr, el-e uza'i, jedan od velikih islamskih učenjaka i pravnika, koji je živio u šamu. Kaže onjemu, Imam Malik, da nije Euzaije, nestalo bi zdanje u šamu. Da nije imama Euzaije. Kaže Allah, te barak je o teala, rekao je Euzaiji, O Abdurrahmane, ti si taj koji naređuješ dobro i odvraćaš od zla. Pa je rekao Imam Euzaiji, Bifodlike ja robu. To je, kaže, tvoja dobrota prema meni, o gospodaru moj. Znači, pozivam ljude na dobro, i odvraćam ih od zla tvojom dobrotom, uzvišeni gospodaru. Thumme kultu, potom sam rekao Allahu Đelešanu, kaže imam Al-Auzai. Ja, rabbi, emitni ale l'islam, usmrtime gospodaru moj na islamu. Fa kale li, pa mi je rekao Allah Đelešanu, vaale sunne, da te usmrtim na islamu i na sunnetu. Pa vidimo koliko su prethodnici pravili razliku izveđu Islama i sunneta, kada govore o vrijednosti sunneta. Mi kada govorimo Islamu, onda Kur'an i Islam i sunnet, to je sve jedna cijelina koja se ne razdvaja. Ali kada se isključivo govori o specifičnostima i vrijednostima, odlikama sunneta, onda se sunnet odvaja, pa kažemo sunnetu pripada ovakvo mjesto. Bilježi imam Ibn Wabbah u svome dijelu El Bidr, وما جاء فيها اد عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه دارك اعلم اخي ان الموت اليوم كرامه لكل مسلم لقي الله على السنه знай kaj drogi moj bracie da jest danas pravi karamet za svakog muzlimana koi sretne Allaha džele shanuhu Keramet, da čovjek umre, a da je na sunnetu. Ovo nam, draga moja braća, ukazuje koliko je mali broj sljedbenika sunneta, pravi sledbenika. Mi ne govorimo ovdje o sljedbenicima sunneta koji praktikuju 1, 2, 3, 5 ili 10 sunneta. Nego govorimo o sljedbenicima sunneta koji su sunnet uzeli za svoj životni put, za sistem po kome žive. To je... Bio zakonik moga života. Živim onako kao što je živio Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Držim se toga i onda se smatram sledbenikom sunneta. Nije samo sunnet dizati ruke u namazu, i skratiti svoju odjeću i pustiti bradu i mi sva koristiti i da se tu sve završi. To je samo jedan dio sunneta. Dio bitan dio sunneta, no međutim to nije sav sunnet. Sunnet je nešto puno puno veće od toga. Sunnet je znači cijelokupni čovjekov život. Da ustaješ ujutro kako je poslanik s.a.v. ustaju. Tvoji obredi, tvoji rad, sve što činiš da bude onako kako je to činio Allahov poslanik s.a.v. Uskladjeno sa sunnetom. A mi znamo kako su nama precizno prenešene poslanikove s.a.v. ali i s.a.v. riječi i dijela. E znači ovdje kada spominjemo da je keramet onome ko umre na sunnetu mislimo na čovjeka koji je odabrao sunnet za svoj, životni, za svoj životni put. I bileži opet Ibnul Džavzi u dijelu menakibu l'imami Ahmed od Dalhe ibn Ubejdillaha el-Baghdadija da je rekao Wafaka rukube Ahmed ibn Hanbel fissafinati fe kjane jutilu sukut fe idha tekelleme kale Allahumme emitna ale l'islami o sunne. Kaže Talha ibn Ubejdillah el-Baghdadi, jedne sam se prilike vozio u lađi zajedno sa imamom Ahmedom. Pa bi kaže imam Ahmed dugo šutao. Ne bi ništa govorio. A kada bi progovorio, kazao bi gospodaru moj, usmrti na islamu i na sunnetu. Pogledajte, draga moje braćo kako je šutnja lijepa. Jerko puno šuti, Allah ga obskrbi hikmetom, mudrošću. Zato za imama Zuhrija se kaže da je šutao puno. A kada bi pričao, kaže se da su se njegove riječi pisale, da bi svaku riječ koju progovorio da bi je ljud zapisan. Kao da je poslanik. Allah ga obskrbi hikmetom i mudrošću. Vi danas imate ljudi koji kad dođe u društvo ne može niko biti glavniji od njega, niti preči da govori. Znao ili ne znao? Alim ili džahil bio, on mora govoriti. Razumio se on u temu o kojoj se priča i govori ili ne shvatao to, bitno je da on govori. Pa kaže, tako je i tako je, nije ga niko ništa pitao, donosi fetvu prije nego što je pitan. I onda kaže, ali eto tu je šeih ili tu je hafiz ili tu je doktor, a on će najbolje kazati to. Pa opet priča, priča, pa evo kaže On je tu da potvrdi Znači taj Hafiz ili Alim ili Šeh je tu Da potvrđuje ono što ti govoriš ljudima A niko te nije ništa pitao to je znači da se priča E Allah, Jeršanu, neće takve ljude Opskrbiti hikmetom i mudrošću Vidimo imama Ahmeda Puno bi, dugo bi šutao Ali ima li išta ljepše od ovih riječi Imama Ahmeda Allahu dragi, usmrti nas na Islamu i na sunnetu To znači, Allahu moj, uvedi me u džennet Bez polagan اذكر الارض السليما اذكر الارض السليما اذكر الارض السليما فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء فهي في نفسي رجاء تعال الله محمد رسول الله اسمرتي من الاسلام نيم بغاوسم الله الله سبحانه وسبحانه الى محمد رسول الله إبدا جهي إمام إبن يعلى وديل طبقات الحنابلة ودل حسن إبن أيوبة البغدادية كاية جهو ده رجل إمام أحمد أحيك الله يا أبا عبد الله على الإسلام يدن جوهي كي ركو إمام أحمد الله نا إسلام فقال Pa je rekao Imam Ahmed u sunne i na sunnetu. Nemoj mi razdvajati, na islamu jeste i na sunnetu. Islam naravno obuhvata sunnet, ali hoće ovdje Imam Ahmed da ukaže znači, na tu posebnu vrijednost i tu posebnu odliku koja pripada koja pripada sljedbenicima sunneta. Zabilježio je Imam El Bejheqi u svome dijelu šu'bu iman od muđahida radijallahu anhu jednog od najpoznatijih mu Fesira Otabina, učenika Ibnu Abbasa, za koga se kaže da je ponovio Kur'an, kako bilježe istoričari, pred Ibnu Abbasom 30 puta, na pamet, zastajući kod svakog ajeta, i pitao bi ga Ibnu Abbas, radijallahu anhu, o svakom ajetu gdje je objavljen i povodom čega je objavljen. Kaže, muđahid, Ma edri, eju ni'me teyni e'vvamu alej, Ne znam, kaže, koja je od dvije blagodati veća. Enhedani je robbil il islam e u afani minel ahva. Ne znam, kaže, koja je od ove dvije blagodati veća. Ili to što me Allah te barak je o teala uputio u islam ili to što me je sačuvao, have, prohtjeva da radi čovjek بسفوهم نهو جينما. إبلا جي إمام الحروي أسفوه مديلو ذمو الكلام وإبن سعد أسفوه مديلو الطبقات دا إبن أمر رضي الله عنه ركو ما كنت بشي بعد الإسلام أشد فرحا من أن قلبي لم يدنس بشي من هذه الأحواء المختلفة. كجناك إسلاما Nisam se ničemu više radovao što tome da moje srce nije i nisu uprljale nikakve have i ti prohtjevi lični. A ima ih raznih vrsta i boja. Puno je tih znači, prohtjeva koji ljudi slijede, a ništa od tih prohtjeva nije zaprljalo moje srce. I bileže imam Abdul Razak i Alalika'i Al el Al Harawi ibn Asakir u svojoj povijesti o Debula Al Ali je radijallahu anhu da je rekao: "Ni'matani 'azimatani, la adri ayuhuma afdal." Ziy welike blagodati kod mene su se poistovjetile izjednačile, ne znam koja je bolja od njih dvije. "Idh anqadhani min ash Wa idha afani an akun min ahli al To kaže što me Allah džellešanu izbavio da ne budem mušrik i da ne obožavam nikoga mimo Allaha džellešanu i da ne budem novotar i da ne budem novotar. Ove tri predaje braćo koje smo spomenuli od Muđahida, od Ibn Omara i od Ebu Aliye, šta znači one? Oni svi kažu riječi koje imaju jedan smisao. Allahu hvala na tome što me je uputio islam ili me sačuvao od shirka, to je isto i na tome što me nije učinio od novotara ili da sledim svoju strast i tako dalje. Šta znači to? To znači hvala Allahu dželaluhu na islamu i hvala mu na sunnetu. Jer kada Allah želim spasi čovjeka da ne sledi vlastite prohtjeve, onda to znači da sledi da sledi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, kazali smo, draga moja braćo, da Islamski učenjaci kada govore o Kur'anu i o Sunnetu razdvajaju između Kur'ana i Sunneta. Iako su oni jedna jedinstvena cjelina. Kaže Imam Al-Berbahari u svom djelu Sharh us-Sunne: اعلم ان الاسلام هو السنه وسنته هي الاسلام ولا يقوم احدهما الا بالاخر. da je Islam to je Sunnet. A sunnet je islam i ne može opstati jedno bez drugoga. Kazali smo, znači, to je jedna cjelina, no međutim, kada se govori o vrijednosti svake ove cjeline, onda se mogu, mogu se onda, mogu se onda razvojiti. I zato, draga moja braćo, prava je sreća čovjeku i pravo je zadovoljstvo i prava je čast muslimanu da bude sluga sunneta poslanika, salallahu alaihi viselemena. Da služi sunnetu. Bilo da ga je poučio, pa da drugi poučava, Bilo da je nešto naučio pa da praktikuje bilo koji oblik službe, sunnetu poslanika sallam, je velika čast. Zato, jedne prilike kada su došli kako bilježi Ibnu Ebijala u tabakatul Hanabile, Ibnu Džewzi u svom dijelom na akibu, Imam Ahmed, kada su došli kod imama Ahmeda, došao mu je Muhammed Ibnu Zuhair pa je rekao Došao sam, kaže, kod imama Ahmeda, a ušao je jedan čovjek pa ga je pitao nešto. Pa mu je imam Ahmed odgovorio. Pa kada mu je odgovorio, kazao je čovjek imamu Ahmedu Djezake Allahu anil islami hajra. Kaže Allah te nagradio u ime Islama. Kaže Allah te nagradio u ime Islama. Kako bi se mi svi obradovali ovim liječima? Allah te nagradio u ime Islama. Što znači Allah tebe nagradio to što si pomogao Islamu. I da se islam tebi zahvaljuje. Pa kaže ovaj ravija hadisa, fa gadebe, pa se naljutio imam Ahmed i rekao kaže men ene hatta yajzi anni Allahu anil islami khaira. Bel jazallahu lil islami anni khaira. Kaže ko sam ja da Allah mene nagradi u ime islama. Već kaže neka Allah dželešanu nagradi islamu moje ime. Islamu hvala u moje ime, a ne treba Islam meni zahvaljivati, jer Islam je blagodat meni, a nisam ja blagodat Islamu, jer Islam može obstati bez mene, ali ne mogu ja obstati bez Islama. I iste ove riječi se pripisivaju Omaru ibnu Abdulazizu, kako to obilježi imam ibnu Džeuzi u, u svojoj siri. Znači, braćo, iz ovih predaja vidimo... Vrijednost sunneta poslanika sallallahu alaihi vseleme i kako su to naše prve generacije razdvajale između islama i sunneta. Ljudi će, braćeo, dolaziti na sudnji dan pred Allaha dželešanuhu i Allah će im presuđivati. Sudiće im zbog dijela koja su činili. Neka će primati, a neka će odbijati. Ali znajte, braćeo, da neće Allah dželešanu ni od koga primiti dijelo osim koje je urađeno, putem sunneta poslanika s.a.v. koje u skladu sa sunnetom neće Allah dž.a.v. ništa drugo primiti. To su ashabi dobro znali. I zato su se držali sunneta i nastojali da praktikuju, pa čak i ono najsitnije o sunneta. Voljeli su poslanika s.a.v. više od bilo čega. Halid ibn Walid dolazi u jednu od bitaka I sa nosi dlaku poslanika, salallahu alayhi wa sallam. Jednu dlaku ima sa sobom. I nju nosi i nikada je ne ostavlja. Bez nje ne ide u bitku. Jer je znao da je u dlaki poslanika, salallahu alayhi wa sallam, bereket i blagoslov. A o tome ćemo, inšallahu teala, o bereketu i blagoslovu ćemo posebno govoriti uz Allahovu pomoć u narednim, znači, predavanjima. A umu seleme kaže... Već 30 godina imamo jedan čuper kose od poslanika sallallahu alejhi ve selleme koga čuvamo 30 godina. Kaže kada bi se god neko razbolio od djece, donijali bi vode, mi bismo umočili tu kosu u tu vodu i otišao bi dijete popilo tu vodu i odma bi se izliječilo. Ili bi se okupalo tom vodom i odma bi se izliječilo. To je bereket poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je ono što su ashabi razumjeli. A braćo, kakav je bereket materijalni u ovome da se čovjek može izliječiti i tako dalje takav je bereket u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme onaj duhovni a kakav može bereket biti veći od toga da te Allah željano zbog sunneta poslanika sallallahu alejhi ve uvede u džennet i zato je obaveza svakom muslimanu da nauči šta može od sunneta i da praktikuje to i da to u praksu sprovede Ne i braća sunnet samo znati sunnet se mora praktikovati jer sunnet hoće praksu Ova vjera je živa vjera koja hoće praksu i praktične obrede, a ne će mrtvilo. Kao što je u drugim nevjerama, njihove ideologije i njihovi, znači temeni i njihove osnove su mrtvilo i ne moreju ništa ni raditi. Zbog toga njima je čudno kada se kaže da se mora u vjeri klanjati, da se moraju određena obredoslovlja činiti i tako dalje, to je njima čudno. Kažu jer je to tako žestoko. Zato čovjeku kada dođe hadis poslanika s.a.v. ne treba da koristi svoj razum i da na osnovu svog razuma onda donosi zaključke. Vi ste svi čuli za hadis poslanika, ali i s.a.v. koga je Imam Tirmizi u Al-đamija i koga je zabilježio Imam Ahmed ibn, i Tabarani u kome se kaže da je Allah Jelšanu spustio Al-Hadjarul Eswed da ga je spustio iz dženneta da je bio bijel kao snijeg pa je pocrnio od ljudskih grijeha. Pa je pocrnio od ljudskih grijeha. Dođu sada neki pametnjakovići od muslimana, džahili i neznalice, pa kažu, u redu, ako je taj kamen pocrnio nakon što je spušten na zemlju, od ljudskih grijeha, zbog čega nije ponovo pobijelio u vrijeme poslanika, ali i selam, Zbog pokornosti Allaha Đelešanu. I zbog pokodnosti Allahu Đelešanu. Zar nisu ashabi bili najpokorniji ljudi svome gospodaru Tebara Kutala? Jesu. Zbog čega nije taj kamen tada pobijelio ponovo. Ponovo se vratio u prvobitno stanje. Vidimo znači kako koriste svoj krnjavi, truhli razum, da bi time odbili hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kada dođe nešto u Hadisima Allahov vjerovjesnik alejselatu ve selam to nam je obaveza prihvatiti. Hadis vjerodostojan, Potvrđenja njegova ispravnost nema čovjek više pravo da koristi svoj razum. Završeno je to. Hadis, kada upadne muha nekome u hranu, neka je u moči, u vodu i tako dalje, pa neka onda izvadi, neka je izvadi znači iz te vode, pa neka popije jer je u jednom krilu jeg, a u drugom krilu je otro Pa se onda to izjednači jeli Onaj lijek uništi otrov i tako bude voda ispravna za piće. Vidite muslimane, naći ćete kristoljeće muslimane koji su pisali ome hadisu i ne mogu usvatiti ovaj hadis i smijavaju se sa njim. I onda kad dođu nevjernici, nevjernički učenjaci kad dođu, pa potvrde toga, kažu e stvarno vidi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem istinu. Dači treba doći ćafir Da potvrdi da je tvoj poslanik Muhammed s.a.v. govorio istinu. U protivnom, ne vrijedi. Svaki hadis znači, koji dođe, mi ćemo ga vratiti ili ćemo čekati da nam naši neprijetelji potvrde da je poslanik s.a.v. tako govorio. To je pogrešno. Ako se potvrdi naukom neka od poslanikovi s.a.v. muđiza, alhamdulillah, ako se ne potvrdi, to za nas ništa ne znači. Ako dođe hadis u sunnetu poslanika s.a.v. da je rekao nešto, hadis vjerodostojan, i dođe sva nauka Dunjaluka i kaže suprotno, mi kažemo, tako nam Allaha niste u pravu. Promašili ste. U pravu je poslanik s.a.v. Naravno, najići ćemo na one muslimane koji kažu, ali to je nauka. To je nauka, to nisu puke, pretpostavke. To je nauka. To je znanje. Mi kažemo, jeste, to je znanje. Ali mi vas pitamo, je li znanje Allaha Tebara Kevoteala koje je objavio svome poslaniku sallam, veće ili je to znanje koje vi otkrivate? Vama je Allah dao jednu sitnicu, kap jednu od tog, iz tog mora znanja. I vi se ne možete sa tim znanjem suprostaviti Allahom Tebara Kevoteala znanju. A poslanik, sallam, sve što se radi od gajba i od tih naučnih muđiza, ništa nije govorio, ništa nije govorio i svojih prohtjeva. Nego je to sve govorio kako mu je bilo objavljeno. Znači, ovom postavkom i ovom teorijom padaju u vodu sve njihove riječi koje se kose sa sunnetom poslanika sallallahu alaihi sallam. I koliko su puta oni otkrili nešto pa se vrate, kaže nije tako kao što smo govorili, već je ovako. A poslanik sallallahu alaihi sallam se nikad nije ni u jednom jedinom hadisu prevario Niti je rekao ono što nije, pa da kaže ne, nije tako, već je ovako. To nije se neslo nikada. Poslanik s.a.v. ne može pogriješiti u riječima. To je jako bitno. Može u dijelu. Može poslanik s.a.v. zaboraviti da je namaz kanjao samo dva rekiata, pa preselami. Može se desiti. Pa ga poprave. Allah što ono hoće nama pokazati kako da se čini sehevi sežda. I šta da čovjek učini kada zaboravi, kada preselami upola namaza. No međutim ne može poslanik sallallahu alejhi ve selleme pogriješti u svojim riječima. Ne može nešto kazati, pa doći sutra reći ashabima: "Ja sam kazao nešto što nisam namjeravao reći, pa sam se preletio, riječ mi je izletila, nije tako, već je ovako", što je vezano za šerijat, to je nemoguće. Jer je tu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ne pogriješio znači u svojim, u svojim riječima. <mim> اذكر الارض السبيب يا بلادي اي يسر في ثناياك وسحرك يا بلادي اي يسر في ثناياك وسحرك فالشذى الفوّاح يسري والسنا لا يغري فالشذى الفوّاح يسري والسنا لا يغري في اراضيك الخضير Draga moja braćo uzvišeni Allah tebarak je ve taala je odlikovao Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme sa brojnim sa brojnim mucizama sa brojnim muđizama, tim nab naravnim stvarima koje daje samo poslanicima Mi često čujemo da neko kaže kada se desi nekom od ljudi nešto kaže to je muđiza. to je pogrešno kazati Muđize su isključivo za poslanike i vjerovjesnike, a za ljude su kerameti. Pa ako se desi nešto nekome od boraca na lahom putu, ili čovjek običnom desi mu se keramet, a može se desiti, onda kažemo to je kerameta, nije muđiza. Jer muđiza je ono što se ne može desiti nikome drugom nego poslaniku ili vjerovjesniku. A keramet se može desiti bilo kome od ljudi. Bilo kome znači od ljudi. Islamski učenjaci, draga moja, braćo, spominju preko 1200 muđiza koje su date poslaniku salallahu a.s. 1200 muđiza, kako navodi imam nemovi u uvodnom dijelu svoga komentara na muslimov na sahij. Brojne su te muđize. Mi ćemo ovom prilikom ograničiti se na one najispravnije, odnosno koje su prenešene do nas najispravnijim lancima prenosilaca Prvenstveno u dva sahiha kod Buharije i kod, i kod muslima. Pa bilježe Buharija i muslim od Džabira, radijallahu anhu, a isto u predoju bilježe opet Buharija i muslim od Enesa u nešto skraćenoj verziji. Kaže Džabir, ljudi su ožednjeli na dan hude i bije. Bili su jako žedni. Pa je neko donio poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, jednu malu posudu sa vodom. Pa kada su to vidjeli ljudi, svi su se okupili oko Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Inače, braćo, tako su ashabi radili. Kada bi se našli u teškoj situaciji, kada bi ih nešto zabrinulo, onda bi se svi okupili kao djeca kada se okupljaju oko roditelja. Tražili bi utočišta kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa su kazali: "O Allahov poslanice, mi nemamo kaže vode, nego to što ima kod tebe." Nemamo druge vode. To je sve što ima. A mi se trebamo abdestiti i trebamo piti. Pa je poslanik salallahu alihi oseleme uzeo tu posudu i stavio svoju ruku u nju. Kažu ashabi pa smo vidjeli vodu, kaže, kako izlazi između njegovih prstiju kao što izlazi voda iz izvora. Kao što izlazi voda iz izvora. Pa smo, kaže, prišli I pili koliko smo htjeli. I svi smo se, kaže, abdestili. I još je, kaže, vode ostalo na pretek. Pa su upitali džabira. Kaže, koliko vas je bilo toga dana? Koliko vas je bilo? Kada ste svi abdestili iz tako male posude i pili. Kaže, da nas je bilo stotinu hiljada, bilo bi nam dovoljno. Da ne se bilo stotinu hiljada, to bi nam bilo dovoljno. Bilo nas je, kaže, tada, toga dana nas je, kaže, bilo hiljadu. I 500 1500 ashaba je pilo iz tako male posude. To je znači blagodat koju je Allah te barake oteala dao poslaniku salallahu alaih sreme kroz jeli, tu muđizu da se povećava voda, odnosno da voda izlazi između njegovih prstiju. To je što se tiče vode. Što se tiče hrane tu se također navodi više predaja muđiza poslanika salallahu alaih sreme da je hranio ashaabe sa hrane. Pa bileže Bukharija i Muslim od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao rekao je Ebu Talha Ebu Talha koji se zove Zaid ibn Sehl el Ansari rekao je kaže Umu Sulejm Umu Sulejm njegova žena to je majka Enesa ibn Malika radijallahu anhu rekao je svojoj ženi Umu Sulejm kaže Ja sam čuo nešto na čemu se ne mogu strpiti. Čuo sam, kaže, zvuk iz tomaka poslanika salallahu alaih i oseleme, koji ukazuje da je Allahov poslanik jako gladan. I kaže, ja se ne mogu strpiti. Poslanik salallahu alaih i oseleme je gladan, imaš li, kaže, nešto da mu daš? Pa je kazala, imam nešto ječma, pa je napravila je do malu pogaču? i zamotala to u odjeću i poslala to po Enesu Ibnu Maliku, poslaniku sallallahu alaihi vseleme. Kada je došao Enes Ibnu Malik, našao je poslanika sallallahu alaihi vseleme da sjedi sa svojim ashabima. Da sjedi sa svojim ashabima. Pa kada je došao Enes Ibnu Malik, rekao je poslanik sallallahu alaihi vseleme, jel te kaže Ebu Talha poslao? Kaže, jeste. Kaže, radi se o hrani, poziva nas da jedemo, kaže da, kaže pa je rekao svima sahabima, idemo, kaže, kod Ebu Talhe na ručak. Pa su svi krenuli da jedu kod Ebu Talhe radijallahu ta'lanhu. Kaže Enes ibn Malik, kada sam došao do Ebu Talhe, kazao sam mu da poslanik sallallahu alaih sallamme do, dolazi sa svima sahabima. Pa je kazao Ebu Talha svojoj ženi, umusuleim, kaže umusuleim, čime ćemo nahraniti ljude? Kako da pogledamo ljudima u oči? Nemamo hrane. Kaže njegova žena. Allah i poslanik najbolje znaju. Pa je došao poslanik, salallahu alaihi veselam, i rekao, oje, talha, gdje je ta hrana? Pa kaže, evo je. Pa je Enes izvadio taj, tu pogaću malu. Pa je poslanik, salallahu alaihi veselam, proučio na tu pogaću. Ono što je proučio. Pa je rekao, Dozvolite kaže prvoj desetorici da uđu. Jedna mala pogača koja nije dovoljna ni poslaniku sallallahu alaihi husenam, Kaže dozvolite prvoj desetorici. Pa se ušla prva desetorica, pa jela, pa se izišla. Kaže pustite drugu desetoricu. Pa treću desetoricu, pa tako. Dok nisu, dok nisu svi, dok nisu svi jeli. A kaže Ravija hadisa bilo nas je 70 ili 80. U predaji koju bilježi ima Muslim u njegovoj verziji Kaže se potom je jeo poslanik sallallahu alejhi ve selleme potom smo jeli mi članovi te obitelji porodica Ebu Talhe i kaže ono što je ostalo poslali smo našim komšijama znači jeli su jele su znači i naše i naše komšije a u predaji koju bilježi imam Muslim od Ebu Hurajre radijallahu anhu kaže kada je bila bitka na Tebuku bili su ljudi iskušani velikom glađu Pa su upitali poslanika sallallahu alaihi wa sallame, o Allahov poslaniće, šta misliš da zakoljemo par naših deva, pa da ručamo, da jedemo? Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallame dozvolio. Međutim, nakon toga što je dozvolio, došao je Omer radi Allaho hanu i rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, o Allahov poslaniće, ako to dozvoliš ashabima, Onda nam neće ko imati nositi naš teret i nas. Šta ćemo jahati? Čime ćemo se boriti? Jer su tada konji i deve bili i borbene životinje. Pored toga što su nosile teret, bile su i borbene životinje. Zato su neki islamski pravnici zabranili da se kolju konji u ratu. Jer su preći da budu tada da služe za borbu nego za hranu. Pa kaže Omer radijallahu anhu, o Allahov poslaniče, ako to dozvoliš, nećemo imati deve koje će nositi našu, našu robu i naš teret. Već ti, o Allahov poslaniče, kaže Omer, dovi Allahu dželešanuhu da on nama da bereket u našoj hrani. Vidimo kako su ashabi već poznavali taj sistem sistem bereketa poslanika sallallahu alesanama i njegove dove. Pa je kazao Allahov poslaniče, dobro, dobro, Omer. Donesite, kaže jedan, Prostirač jedno bijelo platno koje su prostirili pred poslanika sallallahu alejhi i neka svako donese ono što ima od hrane. Kaže Ravija hadisa je Buhorejde, pa su ljudi počeli donositi. Neko bi donio pregršt datula, neko bi donio pregršt ječma, neko bi donio znači sve nešto mizerno, dok se kaže ispred poslanika sallallahu alejhi ve nije nakupilo nešto malo hrane. Kaže pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio od Pa je rekao donesite Sve posude koje imate, vojska, sve posude koje imate, doneste i vamo. Kaže, pa smo donijeli sve posude, pa smo ih sviju napunili. Sve posude koje su bile uz nas, kaže, sve smo ih, sve smo ih napunili. Napunili smo te posude i jeli smo, kaže, dok se nismo, sve, dok se nismo svi zasjetili. Pa kaže poslanik, sallallahu, ali u srame tada je rekao, svjedočim da sam ja Allahov poslanik. Svjedočim da nema drugog Allaha. Svedoчим da nema drugog boga osim Allaha te barekehu i da sam ja njegov rob i njegov i njegov poslanik. Također uzvišeni Allah te barekehu teala i počastio našeg poslanika sallallahu alejhi vesaleme sa mucizama sa kojima je liječio ljude koji su obolili. Jedne prilike kako bilježi Buharija i Muslim od Sahla ibn Sada, rekao je poslanik sallallahu alejhi vesaleme kada je bila bitka na Hajberu Daću, kaže ovu zastavu, čovjeku koji će Allahovom voljom donijeti vama pobjedu. Pa su svi ashabi ustali i svako je očekivao da će biti taj kome će, poslanik s.a.v. dati tu zastavu, tu baklju. Pa je upitao gdje je Alija? Gdje je Alija radi Allahu anhu? Pa su kazali o Allahov poslaniće, ještekijajnejh. Kaže, žali se na svoje oči. Oči ga bole. Ne može gledati na njih. Pa ga je pozvao poslanik, sallallahu alaihi wa i pljunuo u njegova oba dva oka. Pljunuo. Pljuvačka poslanika, sallallahu alaihi wa je Mubarek. Pa je pljunuo u njegovo desno, pa u lijevo oko. Kaže Alija radi Allaho hanu, pa tako mi Allaha, kao da mi se nikada ništa nije ni desilo. Kao da nikada nisam osjećao bol u svojim, u svojim očima. I bileže opet Buharija i Muslim u priči Abdullaha ibn Utejika radijallahu anhu da je rekao Jednom sam, kaže, slomio svoju potkoljenicu. Slomio sam potkoljenicu, pa sam je zavezao nekom gazom i nisam mogao hodati na svoje nozi. Pa kada je to čuo poslanik salallahu alaihi vseleme Pozvao me i rekao, kaže, pruži svoju nogu. Kaže, Abdullah, kaže, pa sam pružio svoju nogu. Kaže, pa je dotakao moju nogu svojom rukom. Kaže, tako mi Allaha, kao da nikada moja noga nije više slomljena bila. Iz tog momenta, dok je dotakao poslanik, s.a. s.a. svojom rukom, nogu, Abdullah, kaže, kao da ta noga nikada više nije bila ni slomljena. Također bereket dove poslanika s.a.v. koji je činio ashabima. Biliži ima muslim u svome sahihu od Enesa ibn Malika kaže da je njegova majka tražila od poslanika s.a.v. da mu dovi. Da poslanik s.a.v. dovi Enesu radi Allahu anhu. Pa je rekao poslanik s.a.v. Allahumme eksir malehu ovoledeh. Gospodaru moj povećaj mu njegov imetak i njegov porod. Pa kaže Enes fe wallahi inne mali le kethir tako mi Allaha kaže ja imam jako puno imetka. Vo inne waledi vo walede waledi le jete ad dune ala nahvil mijetil jom. A kaže u istinu moja djeca I djeca moje djece, to jeste unčad, ima ih danas, kaže, oko stotinu. Moja djeca i djeca moje djece, kaže, ima ih stotinu. Pogledajte, braće, od ove poslanika, sallallahu alihi, wa alihi wasallam. Kakav je to beričet? Pogledajte, braćo stanovnike Medine, koje je išao, koje je hađa obavljao ili umru, mogao je primijetiti koliko su stanovnici Medine, koliko imaju nježnija i blaža srca nego stanovnici meke. A to je sve bereket dove poslanika, sallam, koji je činio prije 1400. godina. I puno se lakše je da razgovarati i trgovati sa medinjanjima nego sa mekijama. Oni su jako grubi. A to je sve rezultat dove poslanika s.a.v. Kaže imam kurto bi u svom djelu Al-Anam bima fidinin nasara min al-fasadi wal-auhama tako se zove jedno djelo u kome kaže kada bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio nekome je od ashaba bereket te dove bi se pokazao na onome kome je poslanik sallallahu alejhi ve dovio i na njegovom imetku i na njegovom porodu Svugdje bi se nakon toga vidio bereket do ovih ovaj poslanika, salallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Bileže opet Buharija i Muslim od Enesa Ibnu Malika radi Allaho Hanhu da je rekao Bio sam, kaže, sa poslanikom, salallahu alaihi wa sallam, na putu. Pa je moja deva nešto se ulijenila i zaostala iza karavane. Pa je poslanik, salallahu alaihi wa sallam, pričekao dok sam došao do znači, tog zadnjeg dijela karavane, do začelja, pa je upitao šta je s tobom Enese, zbog čega kasniš, pa je kazao, o Allahov poslaniče, moja se deva umorila i zalijenila, pa sam uvijek zadnji. Pa je kazao poslaniče, sallallahu alaihi vseleme, idi, prođi ispred mene. Kaže, pa sam prošao ispred poslaniče, sallallahu alaihi vseleme. Pa je kaže, proučio ono što je proučio od kaže, pa je moja deva krenula, kaže, tako mi Allah, kaže, uvijek sam bio prvi. Uvijek sam bio na čelu kolone. Pa kada bi me god stigao poslanik s.a.v. pitao bi, o Enese, kako ti i kako tvoje deva? Kaže, dobro o Allahov poslaniće, kaže, moju je devu, moju je devu snašao bereket tvoje dove. I bilježe opet Buharije i Muslim od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je jedne prilike dok je poslanik s.a.v. držao hutbu, došao jedan pustinjak i rekao, ja Rasulallah Helekel malu, ođa'al ijal, o Allaho poslaniče. Uništene su naše dobrote, naši metak, naši usjevi. I ljudi su ogladnjeli, gladni su ljudi jer nema kiše. Pa moli Allaha Đelešanu da nam spusti kišu. Kaže Enes pa je poslanik s.a.v. digao svoje ruke i dovio. Tako mi je Allaha, kaže Enes, pogledao sam u nebo, nigdje oblaka nema. Ovdje se kaže u hadisu, Farafa Rasulullahi s.a.v. je dehi, Uama fissemai kaza'a. Kaza'a u arapskom jeziku je jedan dio oblaka. Znači nema ni najsitnijeg, ni najmanjeg oblačka na nebu. Nema ništa. Čisto vedro nebo. Kaže, pa je poslanik s.a.v. digao svoje ruke, Pa kaže tako mi Allaha kaže počeli su se nadvijati nad Medinom oblaci poput brda. Poput velikih brda. Kaže tako su se nadvili oblaci nad, nad Medinom. Pa je kaže počela kiša. Pa je sedam dana padala kiša. Pa je 7 dana padala kiša. Svedok nije bilo ponovo naredne džume da je ova isti pustinjaka došao I kazao poslaniku s.a.v. O Allahov poslaniče. Kiša i te obilne padavine uništiše naše usjeve, pa moli Allaha Đelešanu da prestane kiša. Pa je poslanik s.a.v. digao svoje ruke i molio Allaha Đelešanu da prestane kiša. Kaže Enes ibn Malik opet, radijallahu anhu, pa su se kaže počeli pomjerati oblaci Isklonjati se, znači nisu više iznad Medine, već su, kaže, okružili Medinu. Napravili su jednu halku oko Medine. A sva Medina je bila, jeli, više čista od oblaka. Nije bilo oblaka iznad Medine. A, kaže, potok i potoci vode su tekli kroz Medinske doline mjesec dana. Tekli su mjesec dana od ove poslanika, salallahu alaihi wa alihi oselem. Pa, kaže, ko bi god došao iz tih prijedila, iz tih krajeva, govorio bi, o bereg i u hajru koji se pojavio u zemlji nakon što je poslanik s.a.v. dovio za kišu. Vidimo, draga moja braćo, kroz ove brojne predaje vrijednost poslanika s.a.v. A znajte, muđize o kojima se može govoriti su brojne. Spomenuli smo da neki islamski učenjaci kažu da one prelaze 1200 muđiza. Ali ovo sigurno što smo spomenuli iz najvjerodostojnijih hadijskih zbirka najvjerodostojnijih hadijskih zbirki su predaje koje ukazuju na vrijednost našeg poslanika Muhameda s.a.v. na odliku i na vrlinu kojom ga je uzvišeni Allah te barak je utala počastio. Kada bi ovaj poslanik Muhamed s.a.v. bio obični čovjek da nije poslano od Allaha Đelešanu a imao ovakve vrline uistinu bi bilo pravo zadovoljstvo i bila bi prava čast slijediti takvog čovjeka. I hvaliti se da takav čovjek postoji u ome umetu. Pa šta mislite, draga moja braćo, kada je to se bilo Allahovom dželešanom odredbom i njegovom voljom kao poslaniku, ne kao običnom čovjeku? Koga smo obavezni slijediti? Jer obične ljude nismo obavezni slijediti koliko god oni bili bogobojazni i koliko god bili učeni, nismo ih obavezni slijediti. Ali poslanika, s.a.v., jesmo. Pa zato ne preostaje, draga moja braćo, muslimanima, današnjice, ništa drugo. Nemaju drugog izlaza i nemaju drugog puta nego da se vrate sunnetu Allahovog poslanika, sallame, da ga poučavaju, da ga praktikuju, da ga na druge prenose, da druge pozivaju sunnetu. I onda će sigurno uzvišeni Allah te teb. promijeniti naše stanje. Jer neće Allah Đelešanu promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni samog sebe. O sunetu poslanika salallahu alaihi wa sallam ćemo nastaviti govoriti inšaallahu tebara kevoteala govorit ćemo o bereketu, o blagoslovu šta je to blagoslov, koje su to dozvoljene vrste blagoslova, na osnovu čega i čime je dozvoljeno tražiti blagoslov od poslanika salallahu alaihi wa sallam. Molim uzvišenog allahu tebara kevoteala da nas povuči sunetu poslanika salallahu alaihi wa sallam da nas učvrsti u praktikovanju tog sunneta Dappu učamu druge tom sunnatu Ida budem uderu učtu Sala Allahovala sallam Ujennetkih Prasla inslima Wa sallimlahoma Ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Al-Ala Al-Ala Al-Ala Al-Ala Al-Ala Al-Ala Al-Ala Al-Ala Al-Ala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 وَلَقَدْ زََّ السَّم أَدُّيَ بِمَصَابِي حَوجَعََّهَا رجُومَ للِشَّياطين وَأَْتَدنَا لَهُم عَذاابَ السَّعيد وَلَِّذينَ كَخَروا بِرَبِّهِم مذاابُ جَهَنَّ مَ وَبِسَ اِذَا الْقُفِئَ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْبِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يأتكم نذير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 119. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 110. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير 111. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ 111. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 112. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فِي لجوا في عتو ونفور أفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لكم السمع 111. قليلا ما تشكرون 112. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 113. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 114. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير 126. فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون 127. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم